Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 12. adásában, megtaláltok minket YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és mindenféle hasonló platformon. Tudtok nekünk írni a 01podcast.gmail.com-on, ez nyilván mindegyik betűvel van. A mai adás kicsit rendhagyó lesz, ugyanis láthatjátok, és hát lehet nem látjátok, hogyha... Hallgattok minket, mindegy, az a lényeg, hogy kicsit többen vagyunk az arásban, ugyanis a tizedik adásra reflektálva, mivel hogy nem vagyunk túlságosan szakértők, ezért meghívtunk két embert a műsorunkba. Itt van velünk Lorin és Soniris, és ugyanúgy a larp fogunk beszélgetni, kicsit bővebben, kicsit szakmaiabban. És ugyanúgy itt van velünk Métei, Márk és szöcs is. Nos szárcok, köszönöm, hogy itt vagytok. Hát, sziasztok! Hello. Mi köszönjük! Mi köszönjük a meghívást, sziasztok! Esetleg nem tudom, ez hogy pár szót magatokról, hogyha akartok nyugodtan, hogy mivel foglalkoztok, vagy, vagy, vagy hogy is miért is megtéteket meg titeket ilyesmiről. Tehát nem szakmai, vagy ilyesmi, hanem csak hogy, hogy, hogy mivel ilyen közöttök van a láp, hasonló ilyen kérdés néhány szó magatokról. Lorin, kezdette! Kezdem én. Én civilben egy szoftverfejlesztő célnél dolgozom, és amivel ide kapcsolódom, az az, hogy egy olyan 12 éve blarkozom nagyjából, úgyhogy viszonylag képben vagyok a dolgokkal. Az elmúlt ilyen 4-5 évben meg szerveztem is elég aktívan dolgokat, úgyhogy jó pár ilyen karazós-fentezi játékban úgy, úgymond otthon vagyok. És akkor szomír. De szintén Czülben szoftveres vagyok, Larpozást én is ilyen 15 év nagyjából, nem számoltam annyira utána. Szerveztem is, segítettem szervezni, nagyon sokat játszok is. Amit még talán ki lehetne emelni, hogy volt közünk egy több konferenciához is, larp larpal kapcsolatos portál, Kola, az a lengyeleknél volt, és horvátoknál is mentünk. Köszönöm, hogy itt vagytok, és akkor szerintem ugorjunk bele a néhány fel megvalaszott kérdésbe. Szerintem nagyjából ugyanazokat, ugyanazokat a témaköröket fogjuk nézni, mint az előző adásban, most hát a tizedik adásban. Szóval kezdjük is azzal, hogy szentek mi is ez a LARP, és hogyan magyaráz egy ismeresetnek, aki nem érdekelt a témában, vagy nem foglalkozott még témában. Egy norminak, egy teljesen átlagos normi embernek. <gül> kollégának például. Nagyon jó kérdés, mert ez a, mi is ez a lap, hogy hát nincs róla konszenzus, hogy mi ez. Nincs egy definíció, ami a ami elnevésről és mindenki elfogadna. Nekünk van egy definíció, amit használni szoktunk, ez nyilván nem fog mindent lefedni, de nekünk ilyen egész jó közelítés, ezt még egy J. Thomas nem, vagy hogy ejtik azt hiszem svéd illető mm. írta le ő három kritériumot tette ahhoz hogy mitől lesz egy játék larp, élőszerepjáték tehát de miért, miért ezt elmondod szerintem Igen. feltenném én a kérdésemet hogyha nektek kellene elmondani valakinek hogy a pár pontban foglaljátok össze hogy mi, mi az a asztali szerepjáték akkor azt hogy tennétek meg hogyha csak pár ilyen pontot kellene meghatároznotok csak hogy találunk-e vajon ilyen párhuzamokat már most itt az elején? mert hát Sonier szóval elég volt, hogy mi az a három pont, majd el akarjuk mondani, de hogy ti tudnátok-e ilyen pontokat említeni az én, az asztali volt. Fú, ez hogy volt? Volt egy ilyen adás egyik, az elején, abban voltak ilyen felvetések? Igen, talán ez volt az egyik első adásunknak az egyik első kérdése, hogy hogyan begyaráznánk el az asztali szerepjátékot. Biztosan nem tudom felidézni, hogy akkor hogyan is történt. De volt valamilyen, hogy társas, egy társas uh játék, -huh. KB. Igen, volt ez is. Egyrészt egy ilyen, hát nem is tudom, az színház, talán az nem egészen volt megemlítve benne egyébként, de hogy ez is benne van valamilyen szinten. Uh -huh. Hát ilyen, Tehát, hogy társas játék az. Hát egy társaságban játszod? Igen, tehát ez, ez mm -hmm. oké. Okay. Ez egy point. Hmm. Jaj, hát olyan, mint egy ilyen improvizációs uh, szindarab, csak. Uh, ja, improvizációs, mert nincsen kötött sztori, ugye? Uh, és ilyen társas játék jellegű szabályok vannak hozzá, és mondjuk egy. Uh, Tegyük fel most egyszerűsítve egy fantaszik környezet, mondjuk egy gyűrűk úrra környezetben, mintha újra akarnátok játszani egy társassal, nagyobb beleilléssel a gyűrűkurát kb. Mm -hmm. ez, ezek jók, mondjuk ez már szerintem inkább az, amikor megpróbáld elmagyarázni másoknak, hogy hogy képzeljék el, nem pedig a definíciója. Jaja. Igen, de, de ez viszont kapcsolódik kicsit abszolút akkor, amit mi akarunk mondani, szóval pont azért is kérdeztem így rá, Na, szóval akkor visszatom a szót, és akkor mondd a három pontot, aztán megnézzük, hogy égen, Igen, csinál. tehát a három pontból a leges-legelső az, hogy minden játékos az eljátsza a saját karakterének a szerepét, és itt fontos kikötni, hogy itt tényleg egy karakter kell, nem csak egy uh, socialról, egy, egy társadalmi um, szerepet, tehát hogy nem elég az, hogy ő Béla harcos, hanem Béla harcos, aki, aki egy kidolgozott karakter. Tehát nem csak egy ilyen három mondat, hogy én nálam kard van, és szeretek embereket ölni. Ez egy embertől vagy, de. Az, az klasszikusok amúgy, az a klasszikusok. Igen, ez, ezt fontos azért kikötni, mert majd később szóba fog kerülni, hogy vannak olyan dolgok, nagyon sok szürke zóna, meg ilyen áthallások, vagy például hadjáték, ahol nincs érdemi történet meg érdemi karakterjáték, és csak azértnek az emberek, hogy különböző LARP-fegyverekkel így hát, csapkodjanak üssek egymást, mozogjanak, az emiatt az már nem ki tudósni. Igen, de, de szürkezőnök, tehát hogy ez most lehet rá úgy tekinteni, hogy az a, a LARP-nak egybe lépő szintje, vagy lehet azt mondani, hogy ez már teljesen más. Itt nyilván egy skáláról beszélünk, nem egy igen-nem felosztásról. Tehát ugye az, az is, hogy honnan van az, hogy karakter valami, az, az már egy komolyabb kérdés. Azt most így nem nem szó, most, most megbeszéljük. Hát úgy gondolom, hogy abból egy, egy egész témát lehetne beszélgetni, hogy mitől Egyel, karakter Igen, egész könyveket írnak kb. Hm. A második, a, ez egy megint csak igen fontos pont, hogy ez a, hm. ez a cselekmény, amit, amit csinálnak, ez a játék, ez mindegy fiktív realitást vál föl, ami mindenki számára közös. Na és, is. Igen, és hogyha ezt a, ezt a fiktív realitást megtöröd, ebből kilépsz, autóz vagy, vagy kiszólsz belőle, tehát így nem tudom még, hogy megfogalmazni, tehát hogy megszakítod a játékot, akkor pontosan, hogy ez, ez a játék megszakítása lesz ez fontos. Ez... ezt akartam még itt, Ég... bocs, hogyha beleszolok nagyon, hozzátenni, hogy amit mondtotok az előbb, hogy mintha a gyűrűköt játszanád újra, és ott is ugye, abban is az van, hogy ott van egy, egy közös világ, amiben közösen vesznek részt maguk a szereplők, és ez, ez például egy párhuzama az is szerepjátékkal, hogy ott sem random világokból vannak így össze, a karakterek, mondjuk nyilván van ilyen is, de azt tudjuk mi, hogy ez azért egy kicsit ilyen, ilyen szülkezónásabb már, hanem van egy adott világ, ahol ti játszottok, és az... Igen. És fontos az, hogy akik játszanak, azok számára közös ez a világ. Tehát, hogyha Béla, Pistike és Múricka játszik együtt, és Béla azt hiszi, hogy Gyurikurát játszanak, Múricka azt hiszi, hogy uh, Star Wars-t játszanak, és valaki más meg azt hiszi, hogy Game of Thrones-t játszanak, és jönnek játszani, akkor az, az nem lesz LARP, uh, illetve nagy valószínűséggel még azt is szerepjáték is nehezen, mert, mert mindenki egy teljesen más játékot akar játszani. Igen, tehát hogy fontos meg megállapodni abban, hogy milyen világot játszol. Igen, és ez itt egyébként azért is fontos, mert vannak más nagy beöltözős rendezvények. Ez lehet mondani a különböző rendférektől kezdve a különböző cosplay rendezvényeken át. Tehát gondolkodik, hogy megjelenik nagyon sok az emberkel, jól érzik magukat, de, de mindenkinek teljesen más van a fejében, hogy ők most miért van ott, mi a célja, mit akar csinálni, és hogy ők most egy milyen világot képzel hozzá, amennyiben, amára mennyiben hozzá képzel. Tehát azért fontos kikötni először is, hogy legyen egy világ, amiben mindenki együtt játszik, uh -huh. és az is, hogy ez közös legyen, és végül ugye az, hogy ha ebből kilépsz, az olyan, mintha kilépnél a játékból. Ezeknek ja. egyébként van még implikációja, tehát ez egy eléggé tömör megfogalmazása a dolgoknak mindig. De ez a, ez a második kritérium. Ez Nem hiszem, a... hogy ez egy ez, azaz, ez tök jól össze van foglalva, vagy így, így, így hogy olyan quintessenciára lebontva. Igen, ezért is tetszik nekünk, ugyanakkor ez sem tökéletes, tehát hogy itt is majd később, amikor még beszélünk róla, látjátok, hogy lesz nagyon sok szürke zóna. Uh -huh. És Biztos vannak más megfogalmazások, amik legalább ennyire jók. Tegyünk ezen akat meg a szemünk még annul. Mm. És akkor ennek a harmadik pontja pedig az, hogy a játékosoknak egy része, vagy legalábbis nagy része, az fizikailag legyen jelen és játsza el a fizikailag a karakterét. Itt fontos egyébként hiszen hogy nem azt mondjuk, hogy az összes. Ez azért, mert van nagyon sok alatt, Hát ez, ez nem történik meg különböző okok miatt, vagy azért, mert by design, tehát hogy alapvetően így tervezik, vagy nincsen lehetőség rá, hogy megjelenjen. Ezt hogy kell elképzelni, ezt egy kicsit feltenni, hogy hogy, hogy, hogy lehet úgy részre játékozni, hogy nem vagy ott fizikailag? Digitálisan például egyébként be lehet jelentkezni, tehát hogy néhány karakter telefonon jelentkezik be, vagy néhány karakter egy chat szobán keresztül lehet hogy ja, kommunikálni. Ja. Szerintem azért akadt meg már mert ő most így fantazira gondol alapból, és mondjuk nem feltehetően fantazilarp van csak léte. Uh, ott láb ott láb. is lehet egyébként azt, hogy fantazilarpon például leraknak egy uh, szereplőt, ez most lehet ténylegesen játékos, vagy valamilyen szervezői szerep, uh -huh. és mit tudom én, ott van egy, egy nagy szobor, ami tud beszélni. Nyilván most el lehet rejteni a szoborba egy ember, de azért az problémás, főleg, hogy egész napot kell lennie, vagy beleraknak egy rádiót, és ah. akkor a rádión keresztül beszél, és akkor fizikailag nincs ott, de, de mégis eljátszó szerepet. Igen, és nagyon sok ilyen, pont a, pont a fantasyben nagyon sok olyan lehetőség van amúgy, amit így első, nem gondolna az ember, de egy kis Kreativitással azért lehet ilyen hűvhajjában élményeket cserélni kint az erdőben. Tehát pont, itt yeah. most mondok szonér, ezt egyszer bejátszották így uh, élőben nekünk, egy uh, temetőben, egy szellem beszélti vissza hozzánk, és hát ott az volt a, a meglepő, hogy ugye benne vagyok a szerebe de nem gondolnád, hogy egy kavóba húzott ilyen bábú fej, az majd neked válaszolni fog. Tehát, hogy. Annyi a voltunk, hogy nem is fogod fog menni a fejünkbe, hogy ez most tényleg válaszolni, de nyilván intéztünk hozzá egy fogászt, és akkor mondott valamit, és az ugye egy egy Ez nagyon vagányul hangzik egy événre, ez nagyon érdekes. és e még ez még ilyen kiegészítést tehát ez csak az, hogy le van kellékezve, ez az egyik lehetőség, és nyilván van olyan, hogy valamilyen dolgot akár miatt nem, nem fogsz fizikailag eljátszani, vagy nem lesz ott fizikailag a egy másik karakter, Ez azért mert mit tudom én azt mondod, hogy jó, akkor a karakterem az most így ezt meg azt a játékon kívülre megy, csinálja, hát vannak fizikai korlátok, ugye, amiatt nem tudunk megjeleníteni dolgokat, hogyha most ő elmenne x időre, mit tudom én, hát kapálni, most mondok egy hülye példát, nem biztos, hogy... Tényleg meg kéne kapálni ezt az X órát, lehet, hogy valójában pihennie kellene játékosnak, mert vannak ilyen fizikai szükségletek, sajnos. Uh -huh. Vagy tudom én, kiküldik őket a, akárhova, őrjáratozni, stb., de, de fizikailag nem elég nagy a hely. Tehát ez Chamberlarpoknál e, visszatérő probléma, hogy fizik, tehát azok by design megint csak úgy van tervezve, hogy egy szobába, egy-két szobába lejátszhatóak, pár órásak, és vannak olyanok, hogy kapnak instrukciókat, hogy ez és ez történt veled, amíg, mit tudom én, kiugrottál az akárhova, és akkor megkapod, hogy mi történt, utána azt eljátszhatod vissza, a sztoriba, de az a történés az ott nem lesz lejátszva külön. Mm -hmm. Érdekes. Ha jól, ha jól értem egyébként, akkor így a, ez a három pont, ez hát, másfél talán kettő pontban úgy megegyezik az asztali szerepjátékkal is egyébként. Ugye az, hogy egy, egy karaktert játszol aki végülis az is feltétel az asztali szerepjátéknak, illetve az is, hogy egy, egy közös világban, világban vagytok. Ugye ott az, hogy kiszólsz a karakterből, az, az viszont, ami a másik pontnál említetted, az mondjuk, az mondjuk egy asztali szerepjátéknál belefér, úgymond, vagy hát ez nem, ez nem akadály, hanem inkább ez nagyjából a játékfele legalább. A harmadik rész pedig ugye te, te, természetesen, hát maximum nyomokban tartalmaz fizikai eljátszást. Hát ez a kiszólás, ez mondjuk uh, annyiban félje bele ott, hogy ott nem, nem zökkent ki feltétlenül az imerzióból, mint mondjuk egy élőszterapi játékban. Igen, hát, így van, Azt hát, kicsit, talán tényleg jobban belefér, de hát én is ha, halltam már az olyan emberekkel, akik nem szeretik azt, hogyha így ilyen kikiszólogatás van, vagy hogyha úgy, az. az meg ugye megint azt sztori meg, hogyha elkezd az ember ott számolgatni, hogy ú, három HP-ban vagyunk még, nem vagyunk be. Tehát, hmm. hogy nem feltétlenül jó ott sem, csak ott valahogy jobban tolerálj, ez, ez az, amit mondtam, hogy ez nem egy igen-nem felosztás, hanem ez egy skála. Há? Tehát élőben is nyilván vannak olyan dolgok, olyan kiszolások, amiket így elnézünk. Tehát amikor így gondolkodnak, szabályokról megkérdez valaki, stb. az ilyen határeset, mert tudnia kell. Ha valaki eltudja a is mondjuk el kell vinni orvoshoz, azt is így Igen, a teljesen ötműszörű példát említve. <tos> <Én> <tos> és van az, amikor elkezdnek beszélni arról, hogy a, mit tudom én, a legutóbbi, múlt héten láttak valami filmet és az milyen menő volt, és azt tárgyalják ki, na azt azt az asztalnál se feltétlenül nézed a Gus amikor éppen három másik karakter megcsinálna a nagy fajtot. Igen, igen, igen. igen. igen. Ez, igen. Ez, ez nyilván így van, így van. azt ajánl egyébként, tehát az, hogy mit teszel, azt mondjuk el kell mondanod, ami végül is hát, határeset annak, hogy kiszavaz karakterbe vagy nem, mert De nyilván a. Mert, mert az, én úgy hogy a rá, karaktered eljátszásra. Na, igen. Ja. Igen, mert az a, az a, mi mond. A médium sajátja. Igen, a médium sajátja, ezt mm -hmm. sajátja. Jó, akkor ö, szerintem úgy gondolom, hogy ezt a témát nagyjából elmondtuk. És ö, akkor beszélgessünk arról, hogy ö, milyen típusú lárpokka, lárpok vannak. Van ez a fantasy kartozós, van, ugye, mi egy ilyen fontosabbról tudtunk beszélni, a live, vampire life Happeningek. esetleg. Ugye mi sokszor felhoztuk már ezt a gyilkosos férfarkosos játékot, ami ugye talán ez a legegyszerűbb ilyen szerepjáték, hasonló dolog. Szóval ezek, ezekről szeretnék, hogyha ja, beszélgetnénk egy kicsit, hogy milyen ilyen típusú lárpok vannak. A, a vérfarkasasnál egyébként így rögtön visszautalanék, hogy ott az első szabálynak nem felel meg nagy általánosságban, amit fölhoztunk, mert hogy ott, ott egy nem karaktered van, hanem csak egy, egy, egy, egy, egy nagyon szükszerep. Ja, ilyen Ez egy az pustod inkább. Te vagy a vérfarkas, neked meg másokat, mások meg nem vérfarkasok, neked nem szabad hallod És ez egyébként egy nagyon jó alap egy játéknak, csak ez től még nem lesz szélű szerepjáték. meg uh -huh. hogy milyen fajta larpok vannak, hát fú. Milyen, milyen, <gül> milyen fajta rpg vannak. Milyen fajta rpg vannak. Tehát így végtelen mennyiségűt fel lehet sorolni. Tehát akkor mondja azok éves... párat, amin voltatok már például. Na. Egyrészt ugye fel lehet itt osztani őket úgy, hogy milyen uh, ilyen típus genre, minden mozognak, mint uh, játék. Tehát hogy ugye van fantasy, skifi, dráma, horror, stb. Uh, másrészt meg ugye a megvalósítás az is egy kicsit, uh, meg a felhasznált uh, játékmechanikák ezek Igen, egy történt. másik skálát vezetnek be. Úgyhogy ha arról akarunk beszélni, hogy milyen típusok vannak, akkor az pont annyi, mint amennyi, vagy még kicsit több is, mint az asztali szerepjátékban. Tehát ugyanazokat megtalálják ugyanazokat a műfajokat, mert a műfaj, ezt Ha meg az ilyen technikai dolgokról, az egy másik kell, az egy érdekesebb szerintem, azt nem biztos, annyira sokan tudják itt találgatni választni ebből Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy vannak Fantasy Skiffy, stb. Tehát a Fantasy Skiffy az nyilván a. A nagy dolgok, amiket mindenki ismer, hát a horror, tehát a vampire tehát ezek a legismertebb, a, amiből a legtöbb van darabszámra. De nyilván ezek között is van, hogy olyan fantázia, amikor kint vagy egy hétig, és kardozni kell nagyban, és azért eléggé harc központú játék, vagy kevésbé harc központú, esetleg semennyi harc nincs rajta, hanem csak ilyen kis intrikázós plotolás, vagy életmód megjelenítés, nezánten, és uh hát -huh. meg egy fantasy köntösbe bújtatott murder mystery, ilyen nyomozós kaland. és megint csak, hogy ez most egy hét, egy hétvége, vagy, ne Isten, pár óra, vagy ez egy folyamatosan történik, tehát, hogy egy éven, vagy több hónapon keresztül megy 024 vagy kisebb nagyon megszakításokkal, ilyen perverzív uh, larpuk. Tehát, hogy erre volt például egy horvát játék izgónnak hívták, ami egy hónapon keresztül ment, volt egy egynél több felvonása. Um, ott uh, folyamatosan ment a játék, tehát, hogy nem volt megállás hivatalosan. Vannak ezek a geokes játékok, tehát hallottak róla, hogy el kell menni X Aha. pontra, hogy csinálni valamit. Um, kicsit hasonló volt, hogy voltak pontok, amiket a csapatodnak meg kellett tartania, az abból szereztetek manát, meg valami hát volt olyan csapat, ami ne, pont, hogy meg kellett tisztítani a rossz manától, stb. És egyrészt nem tudtad, hogy kik azok, akik még játszanak, nem tudtad azt se, hogy feltétlenül, hogy kik még a csapatod tagjai voltak, akik ennyire titkolóztak, és voltak különböző szabályok, hogyha megtaláljátok a másikat, akkor hogyan lehet ezt leharcolni, anélkül, hogy ez a hétköznapi ember számára harcnak tűnjön, tehát ilyen különböző uh, szavakat, ővel kellett mondani, parancsszavakat, stb. És ment nagyba interneten, meg mindenhol keresztül a plotolás, nyomozás, egymás után, stb. De hasonló volt Magyarországon, Airsoft vizeken is a új vihar, és annak most hát most azt hiszem éppen nem megy folytatása, de volt még pár hasonló próbálkozás hmm. több országban. Várj, az, hogy képzeljük, hogy akkor vannak helyszínek, és egy hónapig van a hivatalos esemény, amikor itt történik dolgok, de nem, fett, na, nem feltétlenül van kint mindenki helyszínen az adott pontokon. Vagy ez ilyen kis átraszunk egy ilyen hónapig? Is van, ilyen is van, tehát az új vihar, az például hasonló valamilyen szinten volt. Uh -huh. A ment, hogy a kis átrazós? Uh, is, csak az, az egy airsoft játék volt, tehát ott a kis átrazás az egy kicsit másképp néz ki, uh -huh. tehát hogy van, hogy kitelepül a, a sniper csapat, és akkor ténylegesen egy napig ott vannak a háztetőn és uh -huh. nézik, tehát ilyen mondjuk rá, ilyenkor ki van bérelve egy e, valamilyen elhagyotott laktanya, stb. Uh -huh. vagy van egy más hely, tehát hogy civilek oda nem mennek, airsoftnak egyébként is ilyen külön jogi megkötései is vannak. Kint vannak, ott tudják, hogy az, az most egy konkrét mission. ott lejátsszák, mint egy átlag, egy-két napos larpot. Most idézőjel berakom az átlagot. Uh -huh. És két mission között viszont megy a folyamatosan a, a kutakodás-nozás. Az alapján, amit megtaláltak információkat azokon a helyszíneken. Tehát... Hát ha... akkor úgy képzelem, hogy van egy olyan élő-élő szerepjáték részés van egy mondjuk interneten, vagy chaten, In vagy akár... Interneten, vagy... és élőben továbbra is. Tehát igen, ha, igen. Aha, ha megtalálod olyan. fizikailag a másik játékost, akkor ő, hát papírformasztának játék van, erre nyilván megint vannak szabályok, hogy mikor van játékban, mikor nem, mert ha munka közben rádrúgják az ajtót... Igen, a igen, én is hizeltem már, hogy nem, is, el, de nem de. jó. De It's olyan igen, olyan történhet, hogy valaki otthon éppen készül a vacsorára, aztán bekapognak hozzá, és hát hogyhogy hogy nem, fegyver van náluk, csak ugye a valkos fegyver, ha. és akkor, hogy olyan kívánok, akkor ti most meghaltatok. Ez faszán hangzik amúgy. Hát egészen addig, amíg nem valami történik. De, de megvan a maga varása az, hogy ez, ez ugye nem egy valóság, ez csak egy játék. Ja. Amerikában ez biztos jogi problémák. Hogy... <síthat> Igen addagsörétet kapsz a gyomorodba. Hát nem nyilván nem fegyverre önöztet, hogy azért az egy eddig nagy tabú. Ja, persze, persze. Bárhol, civil helyeken, tehát így ahol bárki megláthatott fegyvereket lóbálni. Nem csak azért, mert esetleg Amerikában pláneval lelőtt meg, de Magyarországon is azért nem akarod, hogy ráhívják a rendőröket. Hát vagy Igen, minket. volt arról szó, hogy a bm a CH-ban kihívták, mi az a fénykard miatt, vagy izé, a miatt a teket, még 5 évvel ezelőtt talán. Sokan nem értik, ám aztán valaki kicsit túl komment veszi ezeket a dolgokat. Ja. Hát erre Lizard jutott eszembe, amikor hívták ki a rendőröket, mert ugye full felszerelésben járkáltam nekiben kardal, karddal, lóval. Ja. <laughs> De, ami egyébként érdekesnek találok, amikor a, egy a való élet, meg a, meg a LARP így valamilyen szinten találkozik, vagy inkább így kiegészítik egymást. Én múltkor a, a Hartyándi Mátyásnak néztem az egyik ilyen videóját, eh, ahol egy, egy olyan eseményt említett meg, hogy nem is tudtam, melyik talán Győr volt, nem is ez a lényeg. Eh, egy buli, tehát volt egy gót buli, ami egyben... Egy ilyen, hát azt hiszem Vampire live nek is otthont adott. Ami azt jelenti, hogy voltak egy csomóan beöltözve, akik úgy, úgy csináltak, mint ott vampírkodnának. Miközben folyt valójában egy Vampire Live, és egy ilyen érdekes, nem is tudom, egy érdekes egymástra hatása lett az a kettő. Hogy ki az, aki tényleg úgymond vampír, meg ki az, aki csak úgy eljátszott. Igen, igen, ezt egynél több Vampire Live-be játszotta, és... Hmm. Több-kevesebb sikerrel, volt, amikor nagyon jól sikerült, uh -huh. volt, amikor bizonyos emberek nem voltak megfelelően, akik beépítettek voltak, és a másik film olyan embereket talált meg, a játék nem voltak beépítve. Ja, igen, és közé jött nyomod neki a mindenféle szerepjátékos szöveget, és csak pislognak rá, hogy mi van. Egyébként ez, ez, ez, nekem az ragadt meg, amit mondtál, hogy ez a murder mystery ilyen szerepjáték, ez, ez biztos nagyon vagány lehet egyébként, tehát, hogy mit tudom, van-e, van, van, aki kitalál egy gyilkosságot, és akkor ott, ott vagy a ház, meg minden is, akkor mindenki gyanús, meg mindenki, szerintem ez, ez nekem nagyon szimpatikus lehet. Megszentem az a normik számára egy elég könnyen emészthető, mert egy, végül egy Agatha Christie novellát kb. tudtok ott játszani, és akkor az azt szerintem nincsen, aki itt ne látott volna a szüleim mellett ülve a kanapén, és ne tudná beleképzelni magát. Igen, egynél több ilyen LARP van, egyébként Magyarországon is volt már több. Ezek általában szakszó kifejezéssel a Chamber LARP kategóriáját tekintve. A Chamber azok, most írtam nem is tudom, hogy magyar kifejezésre. Kamaralarp. tényleg, igen. kamaralarp hívják Magyarországon. Magyarországon. Egyből a vampyőr a eszembe, de. Nem, <gül> az a kamarólah már. Igen, igen, igen. <gül> tehát komorollarpok, amik direkt úgy vannak kitalálva, hogy egyrészt rövidek, tehát hogy pár órát találnak el fel, tehát ez most egy ötig valami. Nyilván lehet hosszabb is, ez most ilyen közelítés. Nem kell hozzá nagy felkészülés a játékosoktól, nagy általánosságban. Nyilván itt is változik, de, de például van olyan komorollar, ami utcáról beesel, kezedbe nyomnak akár egy pár mondatos leírást, ez a karakteret. Nyilván ez most valamilyen granoltásban felosztják, és vagy a játék közben megismered jobban, vagy esetleg az elején egy kicsit többet kell olvasni, kicsit többet magyaráznak. Van egy kis rákészítő workshopok, rehangolódó játékok, mik a szabályok, és vagy utcai ruhában megy, mert hogy olyan sztori, hogy jelen időkben, modernkor akármi. Vagy egyáltalán nem fontos, mert odaképzeljétek a ruhákat, vagy isleg a harmadik lehetőség, hogy adnak ruhákat, mert vagy a belépés, tehát hogy kifizetsz az összeget, hogy ez pénzér megy. És akkor ebbe az összegbe beletartozik az, hogy adnak hozzá jelmezt, vagy, vagy csak úgy adnak jelmezt, mert van elég kölcsönözhető. Ez érdekes. Ö, én a, nekem azzal kérdés merült fel. A múltkor szerintem Szöcsín mondta, hogy. Van ilyen, hogy a, mit tudom magyar azt hiszem, ről éppen, hogy a. Országok között ja. van valami átmenet, vagy valami, valami kapcsolat. És akkor hogyha Magyarországon vagy Németországon történik valami, akkor az a, mit tudom én, a orosz vampír közösségre hatással van, ez mennyire valós és ez mennyire van így, mert ezt rohadt tartom. Ezt rendezvénye válogatja, vannak ilyenek, nem is csak vampire tehát hogy az az Amchicux is valami hasonló, ugye sony az Amgard, vagy mi a Nem az Amgard, a vízé volt. A Nem, még az sem, mert ezek inkább battlegémek mondjuk, anglis chapter válogatja, amire te gondolsz a... Fú... Az Alliance az egyik ilyen, és van egy másik, a, amiből az Aliens levált. Mindig elfelejtem a nevét. De mindegy, tehát egy ilyen chapter rendszer vanak osztva, és az elég... Tehát na, Amerikában ez nagyon divik, hogy... ...több chapter van, ez a... ...mindegyik városkának, vagy hasonló helynek így van saját játéka. Nyilván nem mindegyiknek. De ahol van beregisztrálod az egész főrendszerbe, tehát az ilyen átfogó intézménybe karakteredet és bárhova mész Amerikanből arra a típusú játékra, amit ugyanazok szerveznek, a, mm. ugyanaz a klub, akkor a karakterednek a dolgait viheted. És amire Szocsi mondta, az a konkrét példa, ez a Vampire-es, az nem merek megértsködni rá, de ha jól römlik, még a Mind Edge Theater volt, tehát a met. Ott a vampire ott hivatalosan a White Wolf-tól ott a megített, egy ilyen élőszerepjátékos rendszert és ők megtámogatták, hogy ez menjen így országon keresztül. Ennek nyilván voltak különböző mellék hogy valaki más is átvette, stb. csinált sajátot. De igen, ez még ilyen 2000-es évek környékén vagy előtte volt. És utána egyébként magad is belőle valami, tehát hogyha meg is szinti, mert még... 2014-5-ben, mikor ott idegraconban szerettem volna ilyen Vampire-ös klubhoz csatlakozni, akkor magát a klubot nem találtam meg, mert már addig a megszűnt, de még egy-két évvel előtte volt fent a honl honlapjukon update-t, és akkor ott még ugye olyan beszámolók voltak, hogy most nem tudom, valamit fog csinálni, de egy klán meg, hogy kecskeméten csináltak valami dolgot, és akkor azt kell egyensúlyozni. Úgyhogy itt ment ide haza is ez, gondolom, ebben anyakon nem vagyok otthon, de így a emlékek alapján, hogy a máshogy nem is a városomként be voltak osztva a kis klánok, vagy érdekeltségek is ezek. Elmégető, igen, igen. Nagyon... Ennek a fontos része az hogy kialakult egy közösség hozzá, és azt támogatta, és elég nagy létszámú volt a közösség, hogy ezt eltartsa. Igen. Ez, ez érdekes. Ö... De egyébként még a, a típusú arp amit korábban megemlítettem, csak nem felejtettem, hogy van ez a például Airsoft. Tehát, hogy mit használunk a Fantazinál, hogy egyértelmű, hogy kartozós, hajzsós üzély, mindenféle dolog van. Királylános, Sárkányos, stb. De, de ugye Skiffinél meg hasonlóan modernél ott bejön az, hogy hogyan jelenítjük meg a lőfegyőreket és társaikat. És erre ugye két hát, jó megoldás létezik ilyen pillanatban. Különböző előnyökkel, hátrányokkal. Az egyik az Airsoft, a másik a Nerf. Az Airsoftnak ugye drágább egyéb követelményei vannak. Például biztonsági megkötései, meg jogi megkötései. A nerf az meg olcsóbb és kevesebb biztonság, megkötés, és maga nerf nagyobb biztonságot nyújt, nyilván. Ő vagy c Cserébe sokkal kisebb lőtáv, és... alapvetően nagyon bumsznak néznek ide, de megfelelő festéssel, elég skif hmm. sőt, lehet nekik varázsolni. Erről hallottam már egyébként erről a airsoft mert volt egy, azt hiszem egy kollégám, aki ezek... Ők is lesátoroztak való egy hétvégére, és akkor ott is ők, ők valami, nem is tudom mit játszottak is, ott is rendesen szerepek voltak, meg karakterek is. Most, hogy, hogy beszéltél erről, nekem beugrott. Ez Igen. A ott, ott is van az, hogy a LARP-os meg a másik kifejezés az a mir játék. Az a Military Simulation. Uh -huh. az, az megint egy ilyen, az egy saját kategórién azt mondom. Ott is van elég sok lárpos ellen, meg a rendes érszokjátékokból is, és, és a valóságot valahogy próbálják Az öltözni. Arról külön lehetne beszélni szerintem még, ha lenne rá időnk. Értem. Ö, szerintem térünk rá a harmik témára. Ö, már belecsúsztunk ebbe, hogy ezeknél a lárpoknál külön szabály és rendszer van, meg nyilván, hogyha ilyen olyan fantaziról beszélünk akkor teljesen más mágiarendszer. De mégis miben különbözik egy sima asteri szerepjátéktól, mert ott nyilván van egy adott szabálykönyv, amit nyilván mi követünk, de azt ugye kockák befolyásolják meg, ez, ez az amaz, viszont ez azt hiszem, hogy érő szereplősként nem biztos, hogy teljes mértékben használható így, és hogy te, azt szeretném kérdezni, hogy miben különbözik az asztal és a lárpő rendszer. Hát én az első, amit kiemelik, mint különbség, hogy uh, itt egy kicsit uh, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a biztonságra. Mert ugye főleg attól, hogy uh, mondjuk nincs harc egy gyátékon, uh, ott vagy fizikailag, meg, hát lelkileg is, és kicsit érdekesen hangozhat, de mi kicsit erősebb talán az immerzió, mert hogy tényleg ott vagy, ezért megtűszülni fizikailag is és uh, lelkileg is. Uh -huh. És uh, ez egy nagyon érdekes dolog benne, hogy uh, biztosan kell játékosokat abból, hogy ők itt uh, nem fognak sérüléseket hazavinni, vagy legalábbis a szervezők, megtesznek minden azért, hogy ez ne így történjen. Én azt mondanám, hogy mint az első és legfontosabb különbség. Kicsit rosszul hallunk egyébként, kicsit uh, távolról meg zúgva. Én dobozból. Igen, Jó, akkor legyen. kicsit közelebb vagyok azt beszélek hátha. Igen. Itt rájú, Jó. igen. Jó. Meg hogy azért valamennyi elméletet Hallatszott Hallacott egyébként, csak... csak sz... Oké, okay, nem baj, hogy legközelebb fog beszélni. Uh, Oké, okay, és... Uh a szóval, hát, az, hogy sokkal több van, mert a, a médium nem bír el mindent. Tehát először is azt is látjátok, hogy asztaliban mennyi fajta különböző szabály van. Tehát most így egy D&D és egy diaspora között mekkora a különbség, a D&D és a mágos között is hatalmas különbségek vannak, és akkor még hozhatnám a Call of Tula és a Vampire, hogy itt is teljesen különböző rendszerek totál másképp működik, másfajta kockákat használnak, máskor kell dobni, vagy van skill, vagy nincs, vagy van varázslás, vagy nincs. Eze, tehát ezek a különbségek ott vannak a különböző larpoknál is. Minden, minden larpnak azért kis túlzásra teljesen más szabályrendszere van, de, de ott van az, hogy fizikailag ezt meg is kell jeleníteni, és sokkal általában sokkal nagyobb létszámú ember kell ezt együtt működni ebben. Mert még egy asztalinál ott van az, hogy oké, okay, leül mondjuk három kötője nyolc ember, azzal az ő meg tud beszélni az asztal körül. De amikor lemennek larpozni mondjuk húsz kötője százan, akkor mindenkinek tisztában kell lennie ilyen szabályokkal, és ne legyen félreértés, ne legyen konfliktus ebből. És ugye azt mondtam, hogy fizikai kötöttségek, tehát nem lehet olyan jól azt azt mondani, hogy majd itt lesz egy sárkány, stb. Mert aztán én adtam, a sárkány, majd Isten DD odra egy sárkány figurálta a gridre, és hú, ez egy sárkány, mindenki elképzeli, nagyon benne van, és leharcoljátok. Ha larpon valaki odáll, hogy na ott egy sárkány, és nincs ott semmi, ezt nem kellékezték le, akkor az hát annyira nem jó. Mondjuk így, nem, nem tudod beleélni magad annyira. Nyilván akkor nem fogsz sárkányra vonatkozó harci szabályokat hozni, mert nem is raksz bele sárkányt. Hasonlóan, tehát a, a mágiát azt így nehéz megjeleníteni ebből a szempontból. Mi az a legkreatívabb mondjuk szabály, amit ezzel kapcsolatban láttatok, vagy ilyen megoldás mágiára? Vagy Kéne, hát, Valami példa, amit meg tudnánk fogni? Hát nagyon sok... Uh... Megoldás van azért mágiára, most itt nem annyira kreatív, hanem úgy hogy egy ilyen kompromisszum az az, hogy próbálsz minden mágiát úgy ö, csoportosítani, hogy vagy látják, hogy ott történik valami te ti mondjuk ténylegesen jelölöd valamilyen módon azt, hogy most a másik meg lett dobva egy máikus lövedékkel, egy random szivacsgolyó, vagy pedig olyan hatásnak akarsz eljönni ami nem gondolt, hogy egy ilyen nagy látványos, bármilyen effektel jár. Tehát mondjuk egy nem tudom, emlékírás, vagy egy egyszerű parancsvarázs, ami a valóságban, valóság. meg egy fentezi játékban, is úgy néz, könyv rá a, a varázsol valakire, mond valami ablakot, majd utasítja valamire. Ezt egyértelműen jelzi a másik számára a játékon, hogy ez egy varázslat volt, és hogy neki, és a másik azt tudja, hogy neki tennie kell valamit ami az utasítás volt. Itt inkább a, a, még érdekes, hogy a, ezeket a mechanikákat hogyan kezelik a szervezők, és hogyan próbálják megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ne legyen túl sok se, és túl kevés se, mert nyilván, hogyha sok van belőlük, és sok mindent kell megjelzni egy átlag játékosnak, akkor ott nagyobb a hiba lehetőség. Tehát, hogy ami nem történik az, csak úgy figyelveszi ki magát, hogy ott van a tápos varázsló húsz pellel, és nem tud eltolni egyet sem, mert a Többiek egyszer nem tudják, mire a szabály, mert nem akarták megegyezni, vagy nem tudták megegyezni. Egyébként még konkrét példát említve, hogy mi az, ami a mindig kreativitás terén is, és, és nagyon tetszik a játékosoknak. Például van nagyon sok rendszer, ugye a külön valamilyen májkus páncéla, páncéla, hogy megütik, és akkor ő mégse se sebződik. Nyilván, ha megütnek egy látom valamilyen alapos fegyverrel, akkor ez valahogy illik le, reagálni, hogy tudja a másik, hogy te most sebződtél vagy sem, vagy ezt jelezni, mert nyilván valódi vér nem fog folyni ideális esetben, ha csak Ez nem tudsz, baleset. A legjobb osat. Igen, hát baleset mindig történik, tehát nem csak az, hogy megütik el a másikat, hanem hogy elesik, beveri a fejét, stb. Napszöget és tap. minden. <laughs> ja. Igen. Uh, és Például azt, volt, aki összerakott egy olyan köpenyt, amiben voltak ilyen különböző nyomás-szenzorok, tehát hogyha hozzáértél, akkor a ruhára rakott különböző ledek felvillantak. Wow. Igen, és ha elég erősen jó helyen megütötték, akkor felvillant, és ezzel is effektíve jelzett, hogy itt valami most történt, hogy ütésre villant. Ez is egy jelzés a játékosnak, hogy hoppá, itt, itt valószínűleg itt történt valami. Valószínűleg nem sebződött, vagy nem az történik, amire elsőre számítottál. Németeknél van ez a szabály megközelítés, legalábbis onnan hallottam először nyilván máshol is. Hogy két darab szabály kell minden LARPhoz, az egyik az, hogy. bármi történik, tehát bármi történik veled, reagálj rá valahogy, Tökményi, mi történik, valahogy le kell reagálnod a veled történik interakciókat. A második szabály pedig az, hogy soha semmilyen interakciódra ne várj egy darab konkrét válaszreakciót. És hogy ezzel minden van tudva. Hm, nem úgy ez jó? Igen, ez... Elég uh, sok egy... kitölt. Igen. A tapasztalatunk az, hogy nagyon függ attól, hogy egyrészt mennyire kompetitív maga a játék, és maga a játékos közösség, akik összegyűlik. Hogy ők mennyire akarnak együtt játszani, vagy egymás ellen, és itt most főleg karakterre értem. Tehát nyilván más az, amikor mindenki együtt dolgozik, meg minden más az, tehát egy PVE, vagy a Player versus Environment, és akkor mit tudom én, a szervezők hozzák be az különböző ennyékákat, vagy egyéb dolgok ellen harcolnak, már egyáltalán harc van, nem pedig versenyfutás, az idővel nyomozás, akármi. Vagy játékos-játékos ellen is mehet. Egy olyan kérdésem lenne a szabályrendszerrel kapcsolatban, hogy létezik-e, vagy, vagy szoktak-e használni ilyen eseményeken valamilyen véletlen generátort, amit mondjuk a, a, az asztali játéknál a, a leggyakrabban a kocka, a kocka tölti be ennek a szerepét, vagy, vagy ezt inkább igyekez, igyekeznek ö, hanyagolni, vagy mellőzni az egyszerűség kedvéért. Gondolom a, a kocka csörgetés az általában nem. Van arra is példa, és hazai játékról is van rá példa. Hm. Régen volt, volt még olyan, hogy úgy rendezték le a harcot, és hát nem régen volt, hanem volt egy ilyen játék, ahol az volt a szabályban, hogy harcnál dobnak mind a ketten. Tehát, hogy ilyen, ilyen módon szimulálták a harcot, ott nem volt feltétlenül tényleges fizikai kontaktus. Nagyon sok vampire-ben, vampire rendszerben a mai napig itthon is ott van még a kőpapíróló egyébként. Uh -huh. Meg ennek vannak különböző változatai, gyűrű rendszer, meg stb. Tehát, hogy ha, ha ott vagytok, akkor le kell a ki kinyert, ha nagyjából egy szinten vagytok. Vagy mit tudom én, a, a gyűrűrendszer, ez uh, ilyen különböző gyerektáborokból uh, szivárgott át a larpokba, hogy van x darab gyűrűd, és fel kell húznod valamelyik ujjadra, valamennyi darabot, vagy esetleg ezt szétoztatod, és ha te támadsz, felhúzod, és ha védekező félnek is saját gyűrűi vannak, fölhúzod ezeket a hát, hátad mögött nyilván, úgyhogy a másik ezt nem látja. Uh -huh. És megmutatjátok, hogy kinek melyik ujjján mennyi gyűrű van, és a védekező fél ugye annyi támadást tud elhárítani a saját gyűrivel, ahol van neki. Tehát, hogyha valaki felhúzta a mutató újjára 5 darab gyűrűt, a támadó fél, a védekezőfélnek a mutató ilyen 3 darab gyűrű van, akkor kettőt sebződött. Uh -huh. És ez véletlenszerű. Itt a nagyon sok más egyébként van véletlen metódusok, de harcnál, meg varázslásnál általában legtöbb helyen kerülik. Azért, mert hogyha nem lehet gyorsan egyértelműen feloldani a problémát, akkor az meg tudja akasztani a játékot, ez, -ez. kizökkensz, és, és akkor hirtelen a szabályokra koncentrálsz. Ez ugyanaz, mint amikor előkeresed asztaliban, hogy D&D 35 és akkor elkezdtek birkózni, és akkor grappling rules, oh my god, és elkezdtek egy fél órán keresztül olvasni a szabályokat, hogy most ez hogy működik. Ez nyilván kizökkent a játékból, és nem jó. De, de vannak olyan kevésbé stresszes, vagy kevésbé gyors szituációk, amikor megengedheti az ezzel való játék. Erre példa, például, hogyha valaki hát idézőjelmetével meghall a karaktere, vagy legalábbis átkerül a túlvilágra, és onnan vissza kell jönni a föltámad. Nagyon sokszor történnek ilyenek játékokban, hogy ne essen ki ugye a játékos, uh, mint a harmadik órában. Uh -huh. Vannak olyan játékok, ahol például be van vezetve az is, hogy végsi halál is van, vagy ne adj Isten, ha visszajössz, akkor valamilyen random dolog lesz rajtad. Né? Tehát hogy kevesebb HP-d van, vagy kapsz egy random questet, amit meg kell oldanod. vagy valami negatívumot, meg negatív, emléksz szemedre. Eladom beszele. igen. És ott helyben az, az nem, egy, nem egy időkritikus dolog, ott van időd ezekkel játszadozni, börgetsz egy kereket, szerencsékerék szinten, vagy szerencsétlenségkerék, vagy egy zsákból húzol valamilyen színű gólyót és amilyen gólyót húztál, az alapján történik hatás, stb. Tehát akkor végül is ö, különböző kreatív módon megoldják ezt a szerencsére vagy ö, RNG generát generátort. Igen, Én igen. Van olyan, van olyan játék is, ahol egyáltalán nincsen. Leginkább a beszélgetős játékoknál, amikor egy questet kell megoldani, vagy egy storyline kell végigvinni. Igen, hát alapvetően ugye szabály, arra van a szabály, hogy egy konfliktust felolgyál. Tehát. A játékos és játékos között, és itt a konfliktus alatt azt is kell érteni, hogy nem, nem tudják eldönteni önmaguktól, hogy ki győz. Meggy. Ez lehet akár tényleg egy fizikai kontaktus, hogy le kell kardozni, akkor arra nyilván a harti szabályok vannak, hogy ha itt mögöttek ennyit sebződsz, ott mögöttek annyit sebződsz, ennyi hp van. Ez egy, ez egy nagyon egyszerű szabály, ugye alapvetően nyilván ennek is nagyon sokféle verziója, de, de egyértelműen eldönthetik nagyon gyorsan, hogy kigyőzött, aki fizikailag ügyesebb volt. Um, nyilván a varázslásnál külön szabályok kellenek, stb. Uh, és azért szoktak a harcrendszerben és a varázsláson nagyon sokat lovagolni az emberek, az azért az a legterjedelmesebb minden szabályrendszerben, mert az a, az a, ez egy kompetitív uh, konfliktus forrás, ami el kell dönteni mindenképp. Mindenhol máshol, hogy most sikerült -e átverni a másiknak, amikor hazudtál, az arra nem igazán kell a szabály, mert, mert tényleg adja magát az élet. De gyakorlatilag el kell játszani, nem a. Igen, igen, igen. Dönt. Értem, értem. Na, valaki valami kérdés ezzel kapcsolatban? Hmm, mondtam, nincs. De, hogy ha jól értem, akkor általában a harcrendszerrel az kb. mindenhol vagy javarészt ugyanaz a kaptafára készültek a dolgok. A rendszer, meg hogyha éppen van, vagy éppen a harcrendszer is mondható ez, hogyha éppen van, de hogy rendszer az még mindig teljesen változó, és az egy hatalmas ilyen spektrumon szétterül. Hmm, hát nem, én nem. Nem, nem azt mondanám, hogy ugyanaz a kaptafára, hanem hogyha nagyon messziul és abszakmódon módon nézed, Aha. akkor az, amit Szórián mondott, hogy fel kell oldani egy konfliktust, akkor hm. valóban a kaptafárra... Meg kell de, igen, igen. De, de amúgy nagyon sokféleképpen közelítik meg ezt az egyes rendszerek, hogy most ténylegesen hogyan kezelik azt, hogy egy harc van. Egyetlen a rendszerben milyen fegyverek vannak, aztán hova támadhatsz volna, amikor tipikusan az van, hogy bizonyos testrészekre nem szabad támadni, tehát, hogy fejre, nyakra, ágyékra, mert hát ezek mind... Meg alkal, felkar meg hogy akkor mennyit sebb igen, ez a fegyver, de hogy az anyag, hogy mindig, hogyha valamennyit sebb ez a fegyver, és valamelyik testrésze az sebzést oszt, vagy akármilyen, de nincsenek ilyen, hogy... Na nem is tudom, mit mondjak erre, hogy hol e, ilyen... vagy hasonlók, vagy tud, ilyen skill De, de, van, van, van, hogy vannak ilyenek. Páldásul, tehát, hogy most mondom, hogy van a... Van három ilyen rendszer, ami így a Magyarországon visszatérő, és nevet is kaptak. Tehát, hogy például van a HP rendszer, nyilván egyértelmű. Megütnek valahol, csökken a HP. -d. Az, hogy most mennyiben csökkent a HP, az nyilván függhet attól, hogy milyen fegyverrel is hol meg, de lehet, hogy nincs ilyen megkülönböztetés. Aztán van a végtag rendszer, hogy eltálnak végtagon, akkor azt nem tudod használni. Ha törzsön találnak el, meghalhatál. Ah és a harmadik az pedig a bizalmi rendszer, az pedig a, a szenvedő félre osztod rá a feladatot, hogy ő dönti el, hogy ez a találat, ez most mit okoz neki. Ja, jó, de hát igen, ez, ez meg, uh, hogy mondjam. Hát ez bizalmi. Igen, bizalmi, hát benne ez van Teljesen, teljesen, teljesen És amúgy ez mennyire elterjedt a bizalmi, hát a működé, hogy mennyire működik, azt nem kérdezem, de hogy mennyire elterjedt. Uh, külföldön is használják más neveken, szóval mi sem csak egy kis újunkból szoptuk ki. Ja, nem, nem úgy gondoltam, csak hát hogy egy százalékba, hogy tudod, a hp re mondjuk azt mondám, hogy az a, a, a itthoni arci lárpoknak a 75%-a használja mondjuk, és a, ezt a bizalmit, mondjuk 10% Őszintén megmondva, én nem tudok számokat mondani, ah. nincs érdemi felmérés, Aha. de ez ilyen megint csak design kérdés. Uh -huh. Mit akarsz elérni a harccal? Azt akarod, hogy rövid legyen, de, de féljék az életüket, hogy rövid legyen, de, de ne legyen tétje igazán, hogy sok harc legyen, sok különböző harc, uh -huh. hogy hosszú legyen, és megint csak kockázata, legyen kockázata, hogy legyen kockázata, stb. Jó, jó, jó, oké, oké. Na, és akkor még én ezt azzal ki egyébként, hogy nem mondjuk, hogy van ez a három háromfajta rendszer, ezeken kívül is van még megközelítés a halca, amit ugye említettünk, hogy mondjuk kockával kidobják, mert tényleg volt ilyen is, akkor gyűrűs rendszer, hogy úgy modellezik le... Vagy uh, extrém példa, előre megbeszélik, hogy ki fog győzni. Igen. Hát valami <gül> oknál fogva így... Igen, most nem van. Hát ahol izél gondolom ahol sztori-orientáltabb a dolog, és igen, nem arról szó, hogy ki Itt milyen egy... jól forgatja a kardot is kész. Bankráció? Na, például. No, no, nem, az egy valós dolog. Nem igen, vagy. igen. Egy... Ez, ez egy teljesen jó példa, abból a szempontból, hogy ott is meg... előre el dönt, hogy ki fog győzni, és az a lényeg, hogy hogyan játsod el, hogy látványos lát. legyen. <laughs> ez, ez igen. Egy ilyen üveg összetörés hangot vágjál majd be egy Ricsi, mert a világom. <gül> egy, kell majd szereznünk egy soundboardot. Ja. Na, valaki valami kérdés esetleg ezzel kapcsolatban még szabályi hasz és mági rendszerről? Jó, akkor... Már érintettük ezt a témát, és talán meg is tett válaszolva, de talán egy kicsit még részletesebben beszélgessünk róla, hogy ez a cosplay és a lárp mennyire rakon témák? Előző adásban mi azt beszéltük, hogy, hogy így nagy, nagyjából egyáltalán nem, meg szerintem te is ezt mondtad, hogy például a sima komikonokon az hiába cosplay verseny, ott az, az nem lárpnak minősül és is, talán mi is erre jutottunk, hogy, hogy nem nagyon rakon témák, talán valamennyi átfedés van köztük. Erről mit gondoltok, hogy mennyi? tapcsolat köztük. Hát, igen, hogyha nézed mondjuk azt az alapdefiníciót, amit ugye mondtunk, azt a három pontot például nem fogja kimeríteni egy komikon. Hiába vannak beöltözve azt az emberek és talán egy karakterük is van, nem egy közös világban fognak játszani és nem egy ilyen közös mindsetet élnek meg, hanem ők ott vannak és jól érzik magukat. És én egyébként itt a... leginkább mondanék ennél a kérdésnél, hogy a lap az, az egy ilyen erősen közösség alakú, közösségi szórakozás, ahol azért az a motivációja mindenkinek, hogy kimegy és közösen átélnek valamit, de részesei lesznek egy történetnek, hasonlók, míg a cosplaynél az ott elégerősen ott van az, hogy az, az egyén kerül inkább előtérbe. Tehát, hmm. hogy csináltad azt is csapatosan, de akkor is inkább te vagyok. Külöttel. Igen, tehát, hogy azért mész, hogy a haverjaiddal ott legyél, és nem bando emberekkel lakóztatni, jól érezni magad, illetve ott ezt erősíti az is, hogy ott azért máshogy kompetitív a dolog. A játékon belül, a lapok esetében, ez a kompetitív, amiről az előbb beszéltünk, az, az karakterek, karaktereknek a, az interakciói. Még egy cosplay versennél ott, ott a Nyába tette, és megint csak a meg megmodellezted, de ott inkább a te skiljeid versenyeznek más emberek skilljeivel. És ezért sokkal másabb a hangsúly azon, hogy mi a, a cél, a motiváció az egész művel. Értem, értem, értem. És ö, szerintetek egy jó jelmez vajon mennyire feltétele a minőségi élménynek? Tehát, hogy hogy van többet hozzá, hogyha jó a jelmezed? Cosplay illetve... be... vagy Larp? Hát, is is, igazából tele A cosplayben egyébként valami szintén fontosabb, hiszen benne van a nevébe is. De, de azért de. ott van a mondás, hogy a cosplay mindenki, meg hasonlók. Tehát azért a, mind, mindkét rendezvényen jól tud érezni magad, akkor is, hogyha ha minimális jelmezet van. Um, még azt is megkockáztam, hogy van olyan opció is, hogy nincs jelmezet, hiszen larp is van rá példa, amikor nem kell hozzá külön jelmez. Hogyha van ilyenkori játék, tehát tényleg egy ilyen manapság murder mystery LARP van valahol, és koszpai rendezvényre is lemez utcai ruhában nyilván. Nem kell neked beöltöző lenned, hogy nézd a, és jól érezd magad a, a többi jelmezessel. De larp ez egy darab változó a sok változós egyetlenetben. Nyilván ez ugyanaz, mint hogy a... Mm, hát, a pénz nem itt de egy Ferrari-ban azért csak jobb sírni. De, de. Hogy a, az, hogyha körülötted jó jelmezekben vannak, könnyebben fogod beleélni magad az egész játékba és nyilván, ha van egy jó jelmezed, akkor te is jobban érzed magad, főleg, hogyha te magad készítetted, akkor pláne büszke vagy rá valamilyen szinten. Uh, de, de nem elvárás. Nem elvárás, hogy neked a legjobb jelmezed, hogy x pénzt bele, hogy x órát bele. Nagyon sok helyen inkább segítenek, hogy a, a minus szintet elért. Ez akár, hogy adnak jelmezt, adnak tippeket, megmondják, hogy hogyan lehet ezt lekraftolni, hol lehet olcsón venni, stb. És, és, és nem az az elvárás, hogy tényleg ilyen full-as, autentikus, hiper-super, akármi legyen. Tehát az, van, van egy ilyen rossz hír, egy, tehát minden ilyen jelmezes közegben ez legyen cosplay, legyen LARP, legyen hagyományőrzés, akármi, hogy előkerülnek az elitizmusok, hogy jaj, hogyha neki nem elég jó a jelmeze, akkor beszólunk neki. Most de nekem a hagyományőrzők fognak ezek a után beszólni, hogy a szót használtam. Ja, de amúgy, amúgy itt teljesen egy emberi dolog, tehát hogy ez nem a hobbi sajátja, hanem más selyeket is megvan. Nyilván az szerintem egyébként ad hozzá, hogyha jó a jelmezed, tényleg az segíti az, az imezút, hogyha mindenki másnak is, kb. azonos szinten vannak a jelmezei, de én azt vettem eddig észre, hogy tényleg a legtöbb közösség az igyekszik úgy, segíteni az embereket, hogy ezt az ilyen minimális beugró szintet azt, azt vagy elérjék maguktól hamar, vagy pedig ne is kelljen megugraniuk, mert adnak kölcsönjelmezt. És akkor nyilván, hogyha úgy dönt, hogy ő szeretne jobban belemélyedni szeretne más saját dolgokat, akkor utána meg beleinvestál egy kicsit és akkor lesznek saját cuccai, de ez más hobbiban is szerintem így van. Tehát, hogy nekem nagyon sokáig nem volt például mágus szabályrendszeren, mert nem volt át, így, múgy, hogy úgyhogy ilyen lapokat nézegettem néha, aztán megvettem, mikor már jobban érekelt a történet. De ez nyilván egy kereselkított példa, mert ott még egy szabályrendszert veszel meg, ami, amivel játszhatsz rengeteg órát, egy ilyen, ez azért nem biztos, hogy minden eventre jó lesz neked. Azt szokott probléma lenni, hogy például tegyük fel, te el szeretném menni egy LARP-ra, és mondjuk, nem is tudom, te láncingben szeretnél lenni, de mondjuk, nem tudom egyébként, nézzük, hogy menj, hogy függenek össze egymással, de tegyük fel, mondjuk, te csak egy bőrvért te tudsz össze rakni, mert mondjuk csak arra van pénzed, vagy csak arra van kézügyességed, vagy csak azt tudod, hogy, hogy kell. És emiatt mondjuk nem tudsz nem Tehát, nem hogy egy ember amit, amit van, az nem passzol a karakterhez, amit elképzeltél. Aha, ez, ez így ez, ez jellemző probléma, vagy ez, ez szokott mondjuk frustrációt? Ez az vissza, között, visszatérő, szerint, visszatérő mér... probléma, igen. Uh -huh. van, van, aki emiatt frustra... Tehát ez frustrációt érez emiatt, és ezért van az, hogy általában segítünk egymásnak, aki régóta benne van a meg nyilván volt sokkal több cucc, mint amit egy tud viselni. Például három láncing. Igen, például <gül> három. Több, több páncél, több különböző ruhadarab és nyilván nem egy fullerszet, amit tudom én. egy köpenyt, odaad egy, egy, egy lábbelit, egy nadrágot, valami kiegészítőt, páncél kalap, kesztyű, fegyver, tehát, hogy a, a fegyverek is ide tartoznak. Hogy mit tudom én, te akarsz egy. egy láncsás paraszt lenni, de nincsen láncsád. és az azért paraszt vagy. vagy. Legalábbis jól lehet időt játszani. Szerepjáték az egész. Hát ez lehet, és... lehet, a 0-1-nek. Igen, tehát, hogy uh, itt a közösség, amit Lorin is mondott, az, az segíteni fog ebbe, hogy meg tud lépni ezeket a szinteket, de de nyilván van olyan, ami amikor így a valóság közbe szól. Hogy nem tudsz egy királyt alakítani, hogyha egy metálikás pólod van csak összesen. Ja, hát akkor ez az, mégis akkor az sajátossága ennek a dolognak, tehát Igen. nyilván kompromisszumokat kell kezdeni. Igen, tehát tudsz ez, az, az, és... az asztaliban ugye sokkal nagyobb a szabadságod ezzel kapcsolatban. Mondta a a szabadságodnak, hogy mit tudsz leírni, ezt a fantáziát. Én, Én itt amíg bedobnék egy másik és érdekes témát, ami kapcsolódik azért valamennyire ehhez, hogy az abban azért valamennyire a fizika is korlátoz téged dolgokban. Tehát például nem tudsz magas herceg lenni, hogyha alapvetően nem vagy valami túl magas, és nem, nem szeretnél egész nap egy páncélban kohangálni az erdében, mert mondjuk nem, nem tudsz fizikailag felvenni egy 10 kilós pánciát, mert megterhelő számodra. Tehát, hogy itt sajnos vannak, vannak ilyen, erre is vannak megoldások egyébként, több helyen, meg több ö, módon is. Például, hogy egy viselnek az emberek, vagy, nem tudom, igen, mindenki jelképesvértek azok, amik ilyen megoldás voltak. Vagy a más a harcrendszerre ugye, hogy az, hogy ténylegesen tudjál uh, vívni, az nyilván nem, nem valós vívásról beszélünk itt, hanem a alap kontextusában. Azért azt is gyakorolni kell, ezt nem fog így a nulláról valaki hirtelen bajnok lenni. És erre van az, hogy nagyon sokszor a harcrendszernél, abból az indítatásból, hogy ez elérhető legyen másoknak, nem csak azoknak, akik ezt, ezt nagyon gyakorolják. Van az, hogy ezt a szabályrendszerbe beépítik, hogy be lehet mondani, mint képesség dolgokat, Hogy például a lefegyverzés, vagy hogy bemond valamit, és akkor az olyan, mintha a karda tényleg áttalált volna, vagy milyen hasonló dolgok. Érthető? Még egyszer? Érthető, érthető, értem, értem. Akkor végül is ez nem csak a felszerelésre vonatkozik, gyakorlatilag az, hogy mondjuk tehát az, az ott, van, ami, ami, ami látszik, hanem végül is gyakorlatilag minden de vagy ott, is, hogy hát alacsony, vagy akkor nem, nem vagyok magas. E, igen, de ugye megint csak skáláról beszélünk, tehát hogy melyik uh -huh. játék ezt mennyire tartja fontosnak, hogyha egy ilyen 360 full immersion játéknál azt akarják, hogy mindenki úgy nézzen ki, ahogy, stb. what you see is what you get. Uh -huh. Akkor, akkor erre jobban rá fognak feküdni, és vannak um, visszafogott, hát úgy visszafogottabb játékok, hogy nem ennyire nem, nem ez a céljuk, nem a megjelenítés a cél, hanem az élmény. Szerintem. És akkor, akkor inkább azt fogják mondani, hogy figyelj, egy 50 vagy és 200 kiló, semmi gond, te leszel mert itt az így, hogyha bemondod, hogy lőttél, akkor eltalálta valakit heló. É, mert, mert nem jellemzően egyébként ezek nem is feltétlenül arra mennek ki, hogy te győzzél, hanem hogy átélj valamit. Nem feltétlenül győzelmet, lehet, hogy csak ott akarsz lenni a csatában, a gonosz ellen harcolni egy a sok közül, és akkor mennek a hírók, hogy eh, nagy isten, tényleg ez egy, egy, egy chamberlarp, ahol meg akarod oldani a különböző feladványokat, és úgy mondják, hogy te vagy a hatalmas nagy Sherlock Holmes, hogy előre megadják neked a különböző megoldó kulcsokat, hogy melyik jel mit jelent. És ha ezt a jelent látod, akkor tudod, hogy azt jelenti, hogy ho oh, ez a halál, mit tudom én, akkor és ekkor így is így keletkezett. Hmm. Hmm. Tehát, egy ilyen különböző információk, amiket te nem tudsz, de a karakteret tudná. Ezt előre megadják neked. Na, és amúgy kicsit visszakanyolva itt, én még ezt így visszakötném a szerepjáték az annyiból, hogy ez például egy ilyen nagy műfai eltérés, hogy itt azért ez a fizika, ez problémát jelent számunkra, míg Avszalinál nem. Tehát ott nyilván a médium az elbírja azt, hogy amit elképzelsz, az van És ő... Uh, igen? Mondja uh, Ilyen skillbeli problém, vagy uh, szintkülönbségek mennyire szoktak kijönni? Uh, Gondolok arra, um, most uh, Valós abban. vagy játékbeli? Uh, valósra gondolok ilyen harci dolgoknál, ne például, hogy mennyire kezdő barát, úgymond, mert hogy azért sokan vívtok lárp, uh, lárposokként, és uh, mennyire könnyű mondjuk valakinek zéró tudással belecsöppenni egy kifejezetten orientált dologba, és hogy mennyiszer fogják púposra verni, míg kiálljon, neki valami skill. Én azt tudom mondani, hogy engem többször püföltek már hossz a lakos Nálam jóval fiatalabb gyerekek, mint én őket, úgyhogy... <gül> már nem te... vagy úgy az embert térdemek meg fáj a dereka. <gül> hát ilyen hát meg a fiatal gyerekek azok veszélyesek, tehát hogy... A nincs ér, akarnak. Igen, ők meg akarnak téged ülni. Ja, a érzete. Igen, a veszélyérzete. Igen. Hát, lehet. Meg, neked meg nagyon hamar meg lesz a veszélyérzet, miután vágunk vágnak ágyékon. <gül> de, Jogos úgy a kérdés, tehát hogy Igen. ez egy erős és elgondolkodtató kérdés, azért nagyon gyakran, még így körökben is mennek ilyen kisebberszefutatások. Hogy lehet ezt így kiegyensúlyozni ezeket a dolgokat? Nyilván valamilyen aki mozolunk, az jobban fog tudni kardozni és ezáltal előnyben lesz, viszont ő, hogy a szerepjáték, ezért aki már elviszi addig ezt a szekeret, hogy megtanuljon kardozni, vívni, és és olyan karaktert visz, aki nem tud kardozni, akkor ki fogja azt játszani, hogy most ő így alkalmatlan erre vagy, vagy nem, nem is megy bele a harcba úgy, hogy ahogy ő neki a fizikai lehetőségei engednék, hanem inkább visszafogja magát és próbál idomulni. De ez már nyilván egy olyan előhadottabb dolognak gondolom. Illetve itt még az is közrejátszik, hogy nagyon sok uh, harci szituáció a az nem egy 1v1 tiszta vívás, hanem kevés versus sok, és a, hát a, a csúnyoszó lévve ez egy gengrép, hogy hátba csapnak ötször, amikor nem figyelsz, és mert, mert működik, tehát hogyha, ha tényleg uh, hirtelen le akarod győzni a másik fel akkor megpróbálsz minden, mint, amit a szabályrendszer enged megszerezni, és akkor a legkönnyebb valakit levívni, hogyha nem figyel. Tehát a, a hátbaszúrások, torokvágások, stb. ez, ez befigyel elég durván. Vagy hmm. az, hogy tényleg egyszerűen több havert hozol. Tehát, hogy akármilyen jól vív valaki, hogyha hirtelen öten ugranak rá, akkor azért minimalizálódnak az esélyeik. Vagy ki hát ez a mondjuk? A, be a, be a beleérést az tényleg is egyébként igen. erősíti a valóságban is. ugye bejön itt a technikai része is, hogy Oké, okay, valaki nagyon jól vív, hát akkor én hozok két hiászt, nem messze <gül> Ez tetszik. És ö, visszatérve még a cosplay az, hogy ha jól értettem, hogy ö, nem probléma az, hogyha vet dologgal vesz részt, viszont nagyobb presztízse van, gondolom, amit a saját készítésű jelmezednek vagy cosplay vagy. Ö, Cosplay-re Cosplay rendezéken, mondjuk a vet dolognál van annak negatív megítélése, hogyha versenyre is akarsz menni vele. Mhm. Uh -huh. Pőleg kifejezettem olyan a verseny, hogy uh, ilyen craftsmanship hogy neked kell ele elkészíteni a dolgokat? Azt ugye nem szeretik. De hogyha nem mész versenyre, akkor nem, nem szoktak emiatt. Hát, hangot emelni. A larpon meg... emberre válogatja. Mert tényleg nem tudok mást mondani. Én, Én napon úgy tudnám ezt megfogni, hogy nagyon sokan azért kezdenek el ezt csinálni, mert azért, amit a boltban megveszel, az hát ön egyrészt nyilván van másnak is. Másrészt nem biztos, hogy neked tetszik a színe, vagy szeretnél venni vagy egyáltalán, ki tudod fizetni, és inkább úgy vagy vele, hogy lehet, hogy az első kettő rosszabb lesz, de egy inget össze magamnak is dobni, most veszek lenvásznak, aztán majd meglátjuk, mi lesz. És, és így inkább elkezdenek így önmaguknak gyártani dolgokat, mint hogy erre egy komolyabb összeleket kifizessenek. Illetve van, aki konkrétan a craftolás kraftolás tehát az, hogy magadnak megcsinálod dolgot, legalább annyira élvez, mint magát a játék. De, de azt mondom, hogy maga az, hogy megvet jelmezzel, vagy felszereléssel jelent meg alapban, arra nincsen negatív stigma. Legalábbis, ha, ha van is, akkor az ilyen elhanyagolható mint Nyilván lesz olyan ember, de, de elhanyagolható mennyiség. Értem, meg Vásálasz is szerintem egy széles is, esik, szóval... Igen, hát Magyarországon nincs divatja, mert nincs rá nagyon bolt. Nagyon magyar bolt. De beletlenül... Egy, volt, volt. egy Egy bolt volt, de az megszűnt, mert nem bírtak kitermelni magát. Uh -huh. Külföldön viszont vannak konkrétan lapsok, amik megélnek ebből egynél több. Yeah. Meg hát a, ugye nem csak a shopra gondolok, mert mondjuk ö, van az, hogy Kínában legyártják a latex kardot, most csak így most így nagyon képetesen mondva, és akkor azt megvetted a webshopból, de van az, hogy rendes más lárpertől, vagy aki kraftol, rendelhez dolgokat konkrétul, akinek már láttad cuccait, fotóit mondjuk cosplayzik, igen, igen. és akkor tőlem megrendelsz valamit. Hát ez idehaza inkább úgy működik, már egy úgy ismeret, hogy ő csinált már lalpos között, és egész jól néz ki, és aki megkérdett, hogy ú, ehhez hasonlót csinálj már nekem, és mondd meg, hogy menjen az ára. Tehát, hogy így kifejezetten ilyen emberk, akik ebből élnének, úgy nem igazán vannak. Így Magyarországon. Mondjuk, igen. Magyarországon, igen. Igen, de nyilván Edcin, azt ott igen, van fent egy csomó ilyen, ilyen kosztüm, lalpos cucc, úgyhogy ott, ott lehet ilyet összeszedni, ide-haza nem jellemző, ahogy én Meg van azért nagyon sok larpos, tehát larpshop, amik ilyen emberekből nőtték ki magukat. Tehát, hogy ezt elkezdték kicsibe, aztán látták, hogy volt rá kereslet, és a végén egy, egy rendes larpshop lett belőle. <tos> ha. Nem tudom, azért Magyarországon nem, nem tudom, nem mondanám olyan nagynak a látvérközönséget, hogy mindenki ismeri mindenkit, is nem kell ezért külön fenntartanod egy weblapot, meg akármit mert utalérnek az emberek. Hát nincsen Magyarországon erre igazán felvő piac. Yeah. Kevés az ember, és az a kevés embernek a nagy része volt hogy meg tud oldani. Uh -huh. Magának, tehát, hogy mivel eddig nem volt, azért megtanulták lekraftolni maguknak, vagy, vagy megrendelik külföldről, és aki, aki ugye most kezdeni el ezt a lapsok témát, hát nem biztos, hogy olyan áron tudja behozni, meg nem biztos, hogy a minőséget tud behozni. Ja. És hogyha már, ö, vagy esetleg van valami hozzáfűzni való kérdés ezzel a témával kapcsolatban, mert ha nincs, akkor térünk rá arra a témára, hogy milyen magyar lárpesemények vannak, hogyha már kicsit bele lendültünk. Hű, hogy már... itt amilyent, azt, azt hogy érted, hogy. népszerint is akár kellene. Mint... hogy vírus alatt, vagy előtt, vagy után. Igen, ja, a koronavírus azért egy kicsit megtizedelt a lapos dolgokat, tehát ezek mégiscsak rendezvények köré épülnek. Tehát, hogy nem úgy van, hogy. Tényleg másunk, ...és is, kimegyünk hétvégén. Így koronavírus alatt valamilyen átidaló megoldás? Nem, nem nem igazán, tehát hogy van egy-két egyébként neten játszható, olyan digitális verziók, de nem az igazi, kevés emberre van, tehát az ilyen pár emberes, uh -huh. és, és többnyire inkább nem akarunk meghalni. Uh -huh. De ja, igen, igen, de én alapul úgy gondoltam, hogy így. Jött valami Zoom-meeting-szerűen, vagy mivel érted mondjuk egy chamberlarp vagy hasonló. Igen, igen, hát ez az, hogy vannak ilyen digitális verziók, vannak külön olyan játékok, amiket még évekkel ezelőtt így találtak ki, hogy digitálisan lehessen játszani. De... Te azok... Már gondolom, asztalisztok inkább, vagy... Asztali, meg hasonló játékok, vagy játék, tervezők. Vagy craftolunk, ka vagy játéka játékkal készülünk fel, tehát, hogy... Főleg így a szervezőket azért... Uh eléggé, úgymond leteheli egy, egy ilyen játéknak az elkészítése, tehát hogy azért ott elég sok munkát vele szoktak olyan, hogy tető aláhozódjon és az... Idő hát De magyar lartok, hát hogy akkor mondjunk párat, tehát hogy uh, tamgard krónikák, a Kepler... Damgard-i krónikák, a fantasy kardozós, Kepler... Biz bizalmi van, azt így, Csak hogy mondjunk hol a azért. Kepler az egy ilyen skiffi És nerfegyverekkel. Az, az, azt meg inkább úgy lehet elképzelni, mint a, ha az x az ott megvan valakinek, akkor a... az ihlette. Az ihlete. A Dem Guardi, az meg akkor inkább, Most bocsánat, lehet, hogy hozzám vágtok, amit akkor az meg mondjuk vár, mert nem? Igen, igen, az, igen, azt is az ihlete, aztán nyilván. Ezek továbbra lettek dolgozó, hogy passzoljanak a lehetőségekhez. Mind a fizikai valóság lehetőségekhez, mind a magyar lehetőségekhez. Elfredett birodalmok a konszenzus LARP stúdiótól, az, az dedikáltan egy forgottan Realms világra épülő dolog. Uh -huh. Emellé Lumina, Lumina Live, Lumina LARP. Nyilván van nagyon sok, ja, Lumina Live az, az a mágus alapján ott is azért nyilván, megint csak magyar és a fizikai valósághoz azért kicsit alkalmazkodni kell. Uh -huh. és Én annyi... annyit, annyit, még annyit hozzátennék itt, hogy ugye a Kepler meg a Demarelli kónikák az itt itt valahol Pest környékén szoktak lenni, tehát mondjuk a DK az tatabánya főleg, akkor fő persze a azt másról szerveztük, tük, a Lumina az meg jászfényszarun volt. Ott, ott tartották meg a legtöbbet, csak hogy így valahogy el legyen helyezve nektek így az országon belül, hogy ezek merre kerülnek megrendezésre. Illetve Lorin ugye szervezzi a keletvég legendáit, csak hogy a reklámhelye meg legyen. Hát, igen, igen. Ott ö, azt mi miatt Debrecen közelében szoktuk szervezni, mert a srácok többsége az debreceni. Én mondjuk most itt pont vagyok, már, már párkövetoztam, de hát én még ott szervezzük, meg úgy gondoljuk, hogy kellenek játékok vidékre is, hogy nem minden Pest közelében legyen. Igen, igen. Ez igen. A, a motiváció. Igen, tehát a Westprim környékén is vannak játékok, tehát most itt föl lehetne sorolni a különböző stalker és Metro Airsoft játékokat, meg Airsoft mill-szimeket, azok, azok pláne nem Pest környékén vannak, az éppen hogy milyen laktanyát vagy egyéb helyet Szer tudunk. Szentiály szabadja, az ott Például az egyik hely, igen. A akkor 6, sz krona... igen? Szeg Szegeden is van, talán kettő csapat is, úgy tudom, az Oracle és a... A ők szegediek, illetve korábban volt Kecskeméten egy ilyen Kecskeméti hadjátékos csapat. Ők most szerintem már az nem, de két nem aktívak, de toltak játékot ők is. Ők inkább átvondrót, ők inkább hadjátékra koncentráltak. ő is van. Meg volt egy, hát az már a szerepleték volt, egy ilyen mafiózós, The Job, azt hiszem ez volt a neve. Emellé van nyilván uh, Vampire játékból egész sok, a, abból nem vagyunk napra készek, én őszintén bevallom. Vampire, Werewolf, Changeling, ez, ezekből egynél többről tudok, hogy létezett, hogy a jelen mi az, arra most nem vernék mérget. A, amit meg kell említeni, hogy Kamar Alarpból mindig van. Tehát Kamar Alarp, a, azok kisebb uh, energiabefektetést igényelnek játékos és szervezőtől is, egy nyilván több lehet. Uh, erre van külön dedikált hogy Kamar Alarp hétvége, ez a rendezvény neve. Ez is elmaradt egyébként koronavírus miatt most, múlt évben. Ah. És, és ott például befizetsz, most hirtelen nem tudom, hogy mennyit, nem, nem tudom most fejből, hogy mennyi pénz, de csütörtök péntek szombat-vasárnap, teljes ellátás, és akkor ki lehet próbálni azt személyen 5 kötőjel, nyolc, hamar alapot, nagyjából annyira a fizikailag időd. Nyilván annyira mész amennyire tudsz, vagy akarsz. De ott is azon tehát, hogy az, az nem egy játék, hanem hogy többet egymás után kipróbálhatsz, mert ezek ilyen rövid pár órás játékok. Hát idéző rövid. Uh, kérdeztetek valamit? Persze. Ha, ugye, ha mondjuk kezdőként, Hát így nem is tudom, mi, szerintem kezdőknek számítunk, még hogyha, már, még hogyha így messziről láttunk is már egyet-egyet, egyen vagy kettőnk, akkor így mit ajánlanátok egyébként, hogy um, melyiket érdemes, vagy van egyébként ilyen szempontból különbség, van olyan, ami esetleg inkább inkább az arp van, van talán úgy megrendezve, vagy inkább, vagy ez így, ez teljesen bekövedő minden ilyen szempontból? Elsősorban én azt, mond? A sajátot, azt ajánljátok. <gül> <gül> nem, nem, nem. És azt hogy azt a kérdést válaszoljátok meg, hogy mit szeretnétek játszani. Mert ugye, <gül> mit vártok el a játéktól? Igen, tehát hogy akármilyen játéka is küldünk el, hogyha te nem azt szeretnéd játszani, akkor azt fog mondani, utána, hogy ez az volt. érted? Igen, tehát hogyha te játékot akarsz játszani, és egy fantazira küldünk, mert hogy nekünk azt tetszik, akkor nem fogod jól érezni magad a ja, világos, persze. Tehát mondjuk egy, egy, egy Fentezire el akarnánk menni, tegyük fel még 4 négy ember, megjön hozzá a kedvünk, akkor, akkor van olyan, ahol, ahol, ami a legoptimálisabb lenne? Szerinted. Hát akkor ilyenkor, ilyenkor jön a többi kérdés, hogy olyan világot szeretnétek, olyan világon szeretnétek őket, amit már így ismertek valahogy, mondjuk ha játszhatok májusnak, akkor egy Lumina az ugye adja magát, az, az szokott lenni a live világa vagy mondjuk az elfedebb biodalmakon ugye ott azért, hát egy teljesen standart ilyen fogadt elményemzős setting volt, szóval azt, sem, azt is lehet, hogy már az emberek magukhoz közebb érzik, és akkor... az, mennyit, mennyit akartak utazni, mert ez, ez egy valóság megint csak közbeszól. Igen, igen. Tehát ez, ez itt folyamatos visszakérdezésekkel le lehet szűkíteni a kört, de én nem mondanám azt, hogy jelen pillanatban van olyan LARP, ami jobban by design kezdőbarátabb. Talán az elfelejtett birodalmak egy nagyon kicsit, de az is ilyen rezeg a léc. Kicsit kezdőbarátabbra lát készítve, de, de igazából mindenhol a közösségem múlik, hogy mennyire segítenek téged, és mennyire érzed magad hát otthon, mennyire érzed magad azt, hogy szívesen látnak ott. Ja, érted. Meg igazából a másik részünkben beleszól, ugye a valóság, hogy mi az, ami majd megrendezésre fog kerülni. Most Mostanában elég szűkös a felhozatal. Ja, a ciklusok alapjait nem is említettük, az is itt van. Hát, az ha az nem marad, van. igen. Tehát, hogy a koronavírus miatt most én, én nem javasolnék konkrét lapot, hogy a nyáron majd ez lesz, mert, mert nem biztos, hogy lesz egyszerűen. Yeah. Hát sajnos igen. És Mondja, <gül> És ezek közül szerint e, melyik a legnagyobb? A, mondjuk létszámra, úgy értem. A Lumina és az elfelelt birodalmak volt most. Hát mondjuk az elfelelt birodalmak annyira nem... De a Lumina mindenképp volt a, a legnagyobban Magyarországon, ahol a legtöbben darabszábra mennek. Az mennyi kb? Nem, volt olyan évük, de ez, az mondjuk már régen volt szabad 150-et is megkarcolták. Az nem rossz. <gül> Egyébként ilyen száz környékén szoktak lenni, vagy alatta, attól függ, milyen év. Igen, az még ahhoz képest szép teljesítményű, a legnagyobb idehaza, aztán 300 fő volt. Igen, a, a, a, talán 300 a, a környékén, de, de az még már nagyon rég volt. Jaj. És, és manapság nem mondanám azt, hogy túl sok aktív lakos van Magyarországon. Tehát akik ténylegesen jönnek. Az, hogy valaki, aki már volt larp az abból nyilván van elég sok. És hogyha ehhez a magyar témához nincs több hozzáfűzni való, akkor mi van a külföldel, ott milyen nagyobb események vannak és hogy az miben? Hát inkább esnek az, az a kezdjük, hogy milyen nagyobb külföldi események vannak és hol? Hú, én, hát... én ezt úgy vezetném át, hogy amit a második a, kett, a, kett a pont, hogy mi az, amit így Szeretnénk a külföldi lapokon és hát a, a válasz az nagyjából az, hogy így a tömeget. De hát, hogy idehaza is kicsit többen játszanak, mert az azért de annyira gyakran egy ilyen limitja a játékoknak, hogy nem csak az számít, hogy hol, hogyan jelent meg valamit, hanem hogy játékos bázisból mennyire van lehetőséget. Tehát nem volna le tudni játszani egy 220 nagy csetet, hogy vagytok 20-an. Ilyen kis öt dilemmája alaknak. Köszönöm, hogy tizennyi jelentkeznek csak föl, és ebből talán el is jön. Igen. Csak egy ilyen tipikus szervezélyi probléma minden szervezési dolognál, nem csak larpa. Külföldön, hát nyilván mivel sokkal több országról beszélünk, sokkal több embertömegről, ezért sokkal nagyobb a változatosság. Kulturálisan is, hogy éppen mit akarnak, épp ott hogyan alakultak ki a larpok, stb. Most a drakenfestet nyilván nyilván tudom említeni, mert azon már nagyon sok éve járt, tehát nagyon sok éve folyamatosan megyek erre újra és újra, de a Drakenfest a második legnagyobb azt hiszem, a szem a világon ilyen pillanatban, a legnagyobb az meg a A Drakenfest az ilyen 4-5 fő, a az azt hiszem a, a úrók 8 Ez a két legnagyobb, emellett vannak még hasonlói, tehát vannak ilyen, ezek a nagyon nagy, az ezres kategóriában lévő játékok, van nagyon sok, ilyen százat, pár száz fős kategóriában lévő LARP-ok, -ok. ez, ez a nagyság szerinti beosztás, de amik, hát relatíve újonnan, már nem annyira újonnan, bejöttek ezek az úgynevezett Blockbuster LARP-ok, -ok. valószínűleg hallottatok már róla a Harry Potter a LARP, meg a Witcher School, Hát már valami van rémlik de. Lengyelországba szervezték azokat, illetve valamelyiket még most is történtek anyagi gondjaik. De azok játékos létszámra, hogy egyszerányáték, és van, sokkal kisebbek, de, de sokkal jobban ráfekszünk a minőségre. Illetve ott, ott már megfigyelhető az is, mint a, a több ezres lapok, meg ezek a blockbusterek, ahol befigyel az is, hogy. Nem csak a szórakozásért szervezik ezt, maguk a szervezők, hanem valamennyi profitot is szeretnének belül látni. Nem feltétlenül ez az elsődleges cél, de, de otthon a célok között. Ez nyilván magával vonja azt is, hogy akkor minőséget is produkálni kell, mert akkor hirtelen egy szolgáltatás lesz, nem csak egy szórakozás. Gondolom de... ez Magyarországon nem jellemző. Ez, ez nem igazán, mert, mert Magyarországon minimum kevés játékos van, nem, nem fenntartható. Itt inkább szórakozásból, hivatástulatból, vagy bármásból másból csinálod a lapokat, mert, mert te élvezed. Azt szeretnéd, hogy együtt szórakozzatok a, a többi barátoddal, új embereket is meg, stb. Többé tulajdonképpen lehet minőséget, meg igen. tartalmat, tehát, hogy ez nem akadály csak. Illetve Alarpa. ettől még, még hatalmas nagy viták vannak a larpos közösségben is, hogy a larp most szolgáltatás vagy, vagy sem, és pro és kontra vannak érvek mindig. Nyilván, amíg kicsiben marad és nem országvilágnak hirdeted meg, nem nemzetközi játéknak addig, majdnem terén csak akik lejönnek azoknak fontos, onnantól, hogy egy bizonyos létszemet átlépsz, egyre több megoldandó probléma és kérdés merül fel. De egyébként blockbusterhez nem kell ilyen nagyon messze menni. Most a Elder Scrolls játékok talán valószínűleg ismeritek, vagy hallottatok róla. Hm, De a Skyrim nyilván valószínűleg megvan mindenkinek. Annak világunk alapján Horvátországban rendeztek egy több larpot. Most múlt évben az is elmaradt, annak oh. a záró epizódja. Az, az egy kastélyból lett volna, mondjuk pont Szlovéniában béreltek egy kastélyt hozzá. Mondjuk, pont Budapesten volt Vampire Life-ból olyan, ahol szintén kibéreltek hozzá egy kastét. E, tehát hogy történnek ilyenek itthon is, csak az, az nyilván nemzetközileg volt megkérdett, oda több országból jöttek, e, az mindig egy kicsit más kategória, amikor azt mondod, hogy nem csak az, annak az adott országnak a játékos állományára hirdetsz, mert akkor a nyelvi problémák beszélik-e mindannyian ugyanazt a nyelvet, ami tipikus a lesz. De... De jártunk már egyébként Horvátországban kisebb larp is, tehát megint csak az a 20-50 fűs e, larpokon. Én terveztem menni e, egy több ilyen cseh és német larp szintén, szintén, megint csak koronavírus. E, e, most mondhatnék neveket, de a senki nincs igazán előrébb a lényeg az, hogy hatalmas játszőik vannak. És itt meg kell említenem ilyeneket, hogy a Monitor Celestia, ami egy a... Fú, segítsetek ki, Lorientáltalán tudod melyik volt Battle az... Battlestar Galactica? Az, igen, Battlestar Galactica és LARP, ami a robbant be annál köztületbe, hogy először ott talán a eh, szerezték meg, de hogy kibéreltek hozzá egy eh, hatást kis eh, haditengerészeti rombolót, és azon belül meg, és akkor, hogy úgy érezted, mint hogyha egy gyűrhajóban vagy, mert hát ilyen kis szűk helyek, és a wow. Ez uh, nagyon király. De. Én akartam is kérdezni, hogy uh, ahogy a lápoknál, sose fix annyira a hely, hogy ho hova megy vissza az ember, és hogy... Uh... Változó, hogyha ha van rá a szervezőségnek pénze, egy nagyobb artán általában megoldják, hogy, hogy fix legyen, de kisebbnél, igen, nagyon necses. Ja, de én ugyanra gondoltam, hogy uh, Magyarországon nem nagyon vannak középkori kanzenek, inkább a 19. század ilyen helyi dolgokat szokták nyomatni, de hogy mondjuk egy herányzott középkori városban sokkal feelingesebb lenne lárkozni, de ilyenre van nem nagyon van lehetőség, tudtam. és drágább is. És igen, hogy rohadt drágább, de hogy ilyen például eszközpark az nagyon hiányzik szerintem. Igen, nem elérheti az általag larpos számára egy ilyen... Ezt valószínűleg ki lehetne bírálni, bár Igen. még párat, ha elég sokat fizetsz, de az, az egy horror összeg, úgyhogy Igen. ha csak nincsenek jó kapcsolataid, vagy millió ide, akkor... Jajaj, az jaj. Ez itthoni vár, aki van része, az egy rakáskő benőve fával, meg... Vagy nem, de hogy nem. Ezt, hogyha, ha van elég pénzed, azt is fel lehet fúzni arra, és akkor játszhatsz. Tehát ez megint csak az, amikor alakítod a sztorita lehetőségeithez, meg az egész játékot. Tehát, ha azt mondjuk, hogy romos váragon, akkor játszok azt, hogy megtörtént a várostrom, és most minden szoréppen, hogy a névitek túl, stb. ekkor ekkora bonyodalmak. Uh -huh. Meg Lorina csinálta a tugró ami arról szólt, hogy a-ból B-be kellett elmenni karakterek, ahol mindenki megvolt a saját probléma, hogy miért megy most hirtelen a, a rossz időben egy ilyen hát hágo átkelésre. Uh -huh. És mellett közbeszerőztünk nekik ilyen enkántöröket, hogy találkoznak a különböző ennyikákkal. Ö, ezt is meg lehet oldani, erre például vannak az egész szép helyek Magyarországon. De, de igen, tehát okoskodni kell, és, és kreativitás. Ez a úgy... Nos, ö, Most én, vagy, vagy lehet, hogy tényleg végeztünk a kérdésekkel. Szerintem rajta. Mi... Jó, esetleg valakinek ö, valami felmerült közben. Ö, nekem, most, hogyha nem. addig Nekem annyi, hogy ez apró kérdés igazából, hogy mennyi magyar jár a külföldi eseményekre. Nem. Um... Most pontos számot nem tudnék mondani, de én úgy érzem, hogy valahol 50 körül. Mm. Ez, ez ilyen hasraítésszerű. Azt tudom, hogy a Drakenfestre én szoktam szervezni a leutazást. Az ilyen változó, de, de a, a másfél mikrobusznyit eddig nem haladtuk meg. Aha. Uh -huh. De nyilván az, az csak a Drakenfest, tehát emelé mindenki másról Itt járnak különböző... Náropos konferenciákra, játékokra, van, amikor tényleg, tehát, hogy át, átugrassz a horvátokhoz vampírozni, mert éppen olyan rendezvény van. Vagy ilyen, hasonlóan... van, van azért olyan szegmens ennek is, ami a mi annyira nem is látunk. Igen. Rá, mi, mi kettős, pont a az ilyen, hogy abban mi nem vagyunk képben. Értem. Ö, többiek esetleg valami kérdés hozzáfűzni való? Hát nekem kérdésem nincsen igazából, én már csak ha vége értünk csak csak szeretnék kívánni valamit méghozzá, hogy ez a vírus gyorsan takarodjon el, mert úgy látom, ez, ez többek között elég sok, az élet elég sok részét a ahogy még ezt is, ami eddig így nem is gondoltunk meg, szerintem eszünkbe se volt. Én, ez én még esetleg annyi alt meg ezt a lezárást, hogy ha valaki a évőszerepjáték után érdeklődik, akkor a LARP Magyarország, van egy ilyen nevezeti Facebook csoport, LARP Magyarország, ott, ott bármikor lehet kérdezni. Az, az egy gyűjtőcsoport, ott a, a legtöbb magyarországi larp ott van, bárkit meg lehet, és bármilyen lapot találni, ami létezik itthon, meg a külföldiekről is, hogyha van leütás e, e szervezés, akkor is lehet, hogy arról tájékozódni. Igen, van egy kifejezett ilyen LARP-os ahol fel vannak vezetve az események, és ott megtaláljátok azokat, amik meg fognak szerveződni a jövőben, vagy legalábbis terben vannak. Ami most, mint mondtam, egy kicsit ilyen szűkös, de reméljük, hogy hogy a koronavírus és visszatér minden a régi kerékvágásba. Linkeljük majd a leírásban szerintem. Oké, okay, köszi. Mi köszönjük, hogy itt voltatok egyébként. Jó, elég teljes képe alakult ki szerintem mindenkiben. Szerintem az eddigi leghosszabb és legértelmesebb adásunk nagyjából. volt. <gül> <A> legösszeszedettebb. <gül> igen. Jaj, jaj, is. Mondtuk ezekről a témákról, nagyon sokat tudunk beszélni bár azt is kérdezik, hogy nem mindenkit érdekel ilyen mélységben. Szerintem abszolút... Szerintem informatív volt abszolút, igen. Ja. Meg szerintem nem is volt annyira nagyon száraz, meg is, és szerintem nagyon érdekes volt. Uh -huh. Na ennek örülünk. Esetleg majd valamikor jövőben csinálhatunk egy második epizódot, hogyha tanulunk néhány kérdést. Hát, hogy lejöttek egy lapra és akkor a tábort között, már meg a korizás. Az első élő podcastünk. Ha lesznek kérdéseitek, akkor bátan keresetek és szívesen szóljunk. Jó, szépen. jó. Mindenképpen, mindenképpen. Oké. Okay. Szépen köszönjük. Köszi szépen. Köszönjük. Mi is köszönjük. köszönjük. Good See you guys! Well. See you guys!